agonie și extaz. Pista 8 A doua zi de dimineață așteptă nerăbdător ca prima geană cenușie să răzbată prin fâșia îngustă de cer de deasupra viei dei Bentacordii. Pe via largă, sătenii moțeiau în căruțele lor cu mărfuri pentru piața veche, trase de măgăruși și boii ce pășeau tropăind peste pietre. Văzu campanila lui Giotto, roz și albă, Reliefându-se pe cerul brăzdat de primele raze ale zorilor Cu toate că trecea în mare grabă pe străzi A avut timp să se minuneze de cupola pe care genul lui Brunelleschi o înalțase, După ce largul spațiu al domnului stătuse descoperit În voia intemperiilor mai bine de 100 de ani Pentru că nimeni nu se pricepuse să-l acopere fără a folosi grinzile transversale Ghirlandaio era la masa sa de lucru când sosi Michelangelo Somnul e cea mai mare pierdere de vreme Trageți un scaun Băiatul se așeză în fața lui Ghirlandaio Care de o deoparte perdea din spatele lui Așa încât lumina de la nord să cadă asupra lor Întoarce capul, încă puțin Vreau să te folosesc drept model pentru Ioan Când părăsește orașul ca să se ducă în pustiu N-am găsit un model bun până ieri, când te-am văzut lucrând la Santa Maria Novela. Michelangelo înghiții în sec. După o noapte de nesomn în care visase, cum zămislea primele cartoane ce vor umple zidurile goale. Capitolul 12 Ghirlandaio însă n-a de gând să-l păcălească pe ucenic. Îl chemă pe Michelangelo... Îi arătă planul de ansamblu pentru moartea Fecioarei și adăugă ca din întâmplare. Vreau să lucrez împreună cu granacii la scena asta cu apostolii. Apoi o să te punem să-ți arăți îndemânarea la siluetele din stânga și la îngerașul de lângă ele. Granacii nu era invidios din fire. Desenară împreună pe cei doi apostoli, unul Pleșuf, celălalt sprijinindu-l pe Ioan înlăcrimat. Hai să ne întoarcem la atelier mâine dimineață, după slujbă, propuse Granacii, și am să te învăț cum se lucrează pe perete. Granacii se exprimase ad literam. Îl puse pe Michelangelo să lucreze chiar pe peretele de stâncă din fundul curții atelierului. Peretele pe care lucrezi trebuie să fie sănătos. Dacă se fărmițează, fresca se duce odată cu el. Cercetează salpetrul. O pată cât de mică și culoarea va fi înghițită. Ferește-te de nisipul luat din imediată a mării. Varul trebuie să fie bine stins. Am să-ți arăt cum să te folosești de mistrie ca să capeți o suprafață netedă. Ține minte, mortarul trebuie bătut cu cât mai puțină apă până devine gros ca untul. Michelangelo lucră potrivit sfaturilor, dar se plânse. Granaci, eu vreau să desenez cu Pana, nu cu Mistria." Granaci răspunse tăios. Artistul trebuie să stăpânească și cele mai neplăcute amănunte ale meșteșugului său. Dacă tu nu știi cum trebuie făcută treaba, cum poți să-i ceri unui tencuitor să-ți netezească o suprafață săvârșită? Ai dreptate. Am să mai bat mortarul." Când amestecul fu gata... Granacii îi lui Michelangelo o scândură pătrată Ca să o țină într-o mână și o mistrie flexibilă de 5-5 Cu care să întinde mortarul Curând, Michelangelo începu să se descurce După ce se uscă mortarul, Granacii ținu un carton vechi din atelier lipit de zid Iar Michelangelo străpunse cu un ac conturul câtorva siluete. Apoi, în timp ce Granacii continua să țină cartonul Prietenul lui lua săculețul cu praf de cărbune, cu care umplu găurile. Granacii dădu cartonul la o parte și băiatul unii punctele, schițând întregul contur cu ocru roșu, iar când acesta se uscă, șterse urmele prafului de cărbune cu o pană. Mainardi intră în atelier și, văzând ce se petrece, îl întoarse pe Michelangelo cu fața spre el. Trebuie să ții minte că mortarul proaspăt își schimbă consistența. Dimineața trebuie să lucrezi cu vopsele apoase, ca să nu-i astupi porii. Spre asfințit, întrebâințezi de asemenea vopsele apoase, fiindcă mortarul absoarbe mai puțin. Timpul cel mai bun pentru pictat e miezul zilei. Dar înainte de a pune culorile, trebuie să înveți cum să le macini. Știi că sunt doar șapte culori naturale. Să începem cu negrul. Culorile veneau de la spițerie în bulgări de pigment de mărimea unei nuci. Pe o bucată de porfir erau pisate cu un mai tot din piatră de porfir. Deși timpul obișnuit de macinat era o jumătate de oră, ghirlandaio nu îngăduia să se folosească pe vreun perete de al său o vopsea care să nu fi fost bine măcinată cel puțin două ore. Avea dreptate tata, zise Michelangelo cu mâinile și brațele negrite de praf de vopsea. A fi artist înseamnă în primul rând a munci cu brațele. Ghirlandaio intrase în atelier. Ajunge, băieți, le strigă el. Michelangelo, când ai nevoie de negru mineral, lucrează cu creta asta neagră. Dacă îți trebuie un negru zgură, adaugi puțin verde, cam cât un vârf de cuțit. Înfierbântat, își aruncă boneta de pe cap Pentru culorile pielii, amesteși două părți din cea mai fină, Sinopia Cu o parte de var alb, bine stins Stai să-ți arăt cât David se ivi în ușa deschisă Strângând într-o mână un teang de note de plată Și la subțioară un registru de socoteli La ce bun îl învățați despre culori? strigă el Dacă nu știe cum să-și facă singur pensule nu se găsesc întotdeauna pensule bune. Vezi, Michelangelo, aceste firețe poase sunt de porc alb, dar trebuie să te asiguri că a fost domestic. Pui cam o jumătate de kilogram de per la o pensulă. Îi legi strâns de un băț cam de mărimea ăstuia. Michelangelo ridică brațele mânjite spre tavan într-o prefăcută disperare. Ajutor, săriți! Voi vreți să îngrămădiți toți cei trei ani de ucenicie într-o singură duminică dimineață? Când granacii își termină fresca, Michelangelo se sui pe schelă ca să-l ajute. Ghirlandaio nu-i dăduse încă voie să mânuiască pensula, dar lucrează o săptămână în șir la aplicarea intonacoului și la amestecarea culorilor. Toamna sosise când Michelangelo își terminase schițele pentru moartea fecioarei și acum se pregătea să zugrăvească prima lui frescă. Aerul dimineților de octombrie era înțepător și limpede. Grânele se găseau la adăpost, vinul stors, unde lemnul de măsline pus la păstrare în vase mari. Contadinii ciunteau copacii și cărau acasă vreascuri pentru focul iernii, ogoarele zăceau desțelenite pe când frunzișul ruginea, armonizându-se cu piatra de un cald cafeniu roșcat a turnului crenelat al signoriei. Cei doi prieteni se cățărară pe schelă, încărcați de gălezi de mortar, apă, pensule, linguri de mestecat, cartonul și schițele colorate. Michelangelo întinse un strat subțire de intonaco, apoi lipi de perete cartonul înfățișând pe primul sfânt, cu părul și barba colilie și ochii uriași. Se folosi de sacul cu cărbune, de ocrul roșu pentru liniile conturului și de pana de șters praful. Apoi, amestecă vopselele pentru verdacio, pe care îl întinse cu o pensulă moale, ca să capete un strat subțire. Luă o pensulă cu vârfa ascuțit și schiță trăsăturile ce trebuiau scoase în evidență, cu terra verde. Nasul roman puternic, ochii adânc înfundați, pletele albe ondulate până la umeri și mustața revărsându-se grațios peste barba ce încadra fața. Apoi, aruncându-și doar o dată privirea pe schiță, completă cu mâna liberă gâtul, umărul și brațul bătrânului. Acum totul era cu adevărat gata pentru așternerea culorilor. Întoarse ochii mari spre granacii. Eu nu pot să-ți mai fiu de niciun ajutor. Michelangelo meu. Îi răspunse Granacii. De acum încolo rămâi doar tu cu Dumnezeu Bona fortuna, noroc Și cu aceste cuvinte coborât râș de pe schelă Michelangelo se pomeni singur în vârful altarului Singur, cocoțat deasupra bisericii și a lumii O clipă, capul începu să-i se învârtească Cât de diferită părea biserica privită de acolo de sus Nesfârșit de adâncă și pustie Simțea în nări umezeala mortarului proaspăt și mirosul pătrunzător al vopselei. Mâna i se încleștă pe pensulă. Ostoarse între degetele mâinii stângi, își aminti că dimineața trebuie să păstreze vopseaua apoasă, lua puțină verde și începu să umbrească părțile feței ce urmau să fie mai întunecate sub bărbie, nas, buze, la colțurile gurii și sprâncene. Doar o singură dată se duse la mai marele atelierului să ceara ajutor. Cum ameste culoarea ca să obțină aceeași nuanță ca și ieri? Cântărești pe cuțit fărâma pe care ai tăiat-o din bulgarele de vopsea. Mâna știe să judece cu mai multă siguranță decât ochiul. O săptămână întreagă lucră singur. Tot atelierul era prin preajmă, gata să-i vină în ajutor dacă ar fi cerut, dar nimeni nu-l stingherii. Era botezul lui. După primele trei zile, toți știau că Michelangelo nu ascultă de reguli. Desena bărbați goi, respectând anatomia, folosind drept modele doi oameni pe care îi schițase în timp ce descărcau marfă în târgul vechi, apoi îi drapa în veșminte, adică invers față de cum procedau ceilalți, sugerând trupul omenesc prin faldurile unei mantii. Ghirlandaio nu făcu niciun gest să-l oprească sau să-l corecteze, mulțumindu-se să murmure sot o voce. Aș vrea să-i înfățișez așa cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam." Michelangelo nu văsuse niciodată un înger și, prin urmare, nu știa cum să-l deseneze. Dar și mai încurcat era în privința aripilor, fiindcă nimeni nu știa să-i spună dacă erau făcute din carne, ori din vreun material diafan de felul celor produse de breas la lânarilor sau amătăsarilor. Nici despre aureolă nu putea nimeni să-i dea vreo lămurire. Era oare solidă ca un metal sau aeriană ca un curcubeu. Cei mai tineri îl necăjeau fără mile. Ești un șarlatan!" strigă Cieco. Alea nu sunt câtuși de puțin niște aripi." Și un scamator!" adăugă Baldineli le a ascuns în veșminte ca să nu le poată vedea nimeni. Nimbul ăla poate fi luat drept o pată oarecare de pe perete, săriși Tedesco. Cei i cu tine? Tu nu ești creștin? N-ai niciun pic de credință? Michelangelo zâmbia acru fără chef. Îngerul meu e fiul dulgherului de la parterul casei noastre. L-am rugat pe taică să-i facă o pereche de aripi. Cele două siluete ale lui alcătuiau un fel de tablou în sine, așa cum erau adăpostite în colțul de jos al lunetei la poalele unui munte de formă conică ce purta în creștet un castel. În restul lunetei se îngrămădeau peste 20 de siluete de jur în prejurul catafalcului cu perne înalte ale fecioarei, chipurile apocrife ale sfinților și apostolilor, aplecate în unghiuri ușor diferite, redând diverse grade de suferință. Era destul de greu să o descoperi pe Maria. Când Michelangelo coborâ de pe schiele pentru ultima oară, Jacopo trecu pălărioara neagră a lui David din mână în mână și toți dădure câțiva scudii ca să se cumpere vin. Jacopo închină primul pahar. Pentru noul nostru tovarăș, care va fi în curând ucenic la Roselli. Michelangelo se simți jignit. De ce spui asta?" pentru că ai pus tăpunire cu sfinții tăi pe toată luneta. Lui Michelangelo nu-i plăcuse niciodată vinul, dar această cupă de Chianti i se păru deosebit de amară. Tași din gură, Jacopo, n-am nevoie de încurcături. Târziu, în după amiaza aceea, Ghirlandaio îl luă deoparte. Nu-i spusese niciun cuvânt despre frescă, nici de laudă, nici de critică. Parcă nici nu se urcase vreodată pe schelă. Își ridică privirea de la masa de lucru cu ochii întunecați. Se zice că sunt gelos, e adevărat. O, nu din cauza celor două siluete. Ele sunt nedesăvârșite și stângace. Dacă sar în ochi, nu e din pricină că ar fi mai bine desenate, ci pentru că nu se armonizează cu stilul atelierului nostru. Chiar și fiul meu, Ridolfo, care are șase ani, când copiază, se apropie mai mult de stilul botegei decât tine. Dar să nu fie nicio neînțelegere. Sunt gelos pe ceea ce va ieși până la urmă din talentul tău de a desena. Michelangelo trecut printr-una din rarele clipe când se simțea stânjenit. Ce să fac acum cu tine? Să-ți dau drumul ca să ajungi la Roseli? Firește că nu. Mai e destul de lucru de aici înainte la pereții ăștia care au rămas. Pregătește cartonul cu siluetele din dreapta, ale celor care privesc. Și încearcă să nu faci să sară în ochi ca niște degete bandajate. Michelangelo se întoarse la atelier mai târziu în seara aceea, scoase din sărtarul mesei copiile pe care le făcuse după desenele lui Ghirlandaio și puse la loc originalele. A doua zi de dimineață, când trecut prin dreptul lui, Ghirlandai o murmură: Îți mulțumesc că mi-ai înapoiat desenele. Sper că ți-au fost de folos. Capitolul 13 Pe valea Arnului, iarna era mai aprică decât oriunde în restul Italiei. Cerul de deasupra capului era de plumb, frigul pătrunzător trecea prin piatră și lână mușcând din carnea pe care o adăposteau. După ger se porni ploaia și străzile pietruite se prefăcură în ape curgătoare. Orice petic nepavat se transformase în baltă noroioasă. Singurul lucru luminos al anotimpului a fost trecerea Izabelei Dragona, spre miezul noapte, plecată să oficieze căsătoria ei cu ducele de Milano, și urmată de o vastă suită, alcătuită din doamne și nobil bogat înveșmântați de către tatăl ei, ducele de Calabria. Atelierul lui Ghirlandaio n-avea decât o singură sobă. În jurul ei, la o masă semicirculară cu fața spre flăcări, ședeau cu toții înghesuiți la oaltă ca să se încălzească, cu spatele rece, dar cu degetele destul de dezmorțite ca să poată lucra. La Santa Maria Novela era și mai rău. Altarul era înghețat ca o peșteră. Curenții care suflau prin biserică scuturau scândurile și chingile de piele ale schielei. Era ca și cum ai fi încercat să pictezi pe un vânt năprasnic trăgând pe nări apă înghețată. Dar dacă iarna era aspră, în schimb era scurtă. Prin martie... Tramontana încetă să mai sufle razele soarelui dobândiră din nou puțină căldură și cerul se pudră cu o ușoară nuanță albăstruie. Într-una din acele zile, granacii dădu buzna în atelier, clipind des din ochii lui de obicei atât de blânzi. Rare ori îl văzuse Michelangelo pe prietenul său atât de tulburat. Hai cu mine, vină să-ți arăt ceva." Granacci îi ceru voie lui David să plece, și într-o clipă cei doi băieți se aflau pe stradă. Granacii îl duse pe Michelangelo prin oraș spre piața San Marco. Se opriră puțin la trecerea unei procesiuni ce purta moaștele Sfântului Girolamo de la altarul bisericii Santa Maria del Fiore, o falcă și osul unui braț îmbrăcat bogat în aur și argint. Pe via larga, peste drum de una din laturile bisericii, se afla o poartă. Intrăm aici. Împinse poarta. Michelangelo intră și rămase uluit. Era o grădină dreptunghiulară uriașă, cu o clădire mică, un casino în mijloc. În față, chiar la capătul unei alei drepte, se afla un bazin, o fântână și, pe un piedestal, statuia în a unui băiat care își smulgea un ghimpe din talpa piciorului. Pe veranda a acestui casino, un grup de tineri lucrau la niște mese. Toate cele patru laturi ale grădinii erau logii deschise, adăpostind busturi antice de marmură, al împăratului Adrian, al lui Scipio, al împăratului Augustus, al Agripinei, mama lui Nero, precum și numeroși cupidoni adormiți. O cărare dreaptă străjuită de chiparoși ducea spre casino. Din fiecare colț al patrulaterului porneau alte alei, mărginite de pomi, șerpuind printre peluze verzi, întinse cât niște pajiști și se întâlneau în mijloc la cazino. Michelangelo nu putea să-și dezlipească ochii de la logia, unde doi tineri prelucrau o bucată de piatră, făcând măsurători și semne, în timp ce alți câțiva ciopleau cu dălți din țate. Se întoarse spre granacii și bălbâii. Cine e... ce este asta?" O grădină de sculptură. Dar pentru ce?" O școală." Școală? Pentru pregătiți sculptori." I se nu iară genunchii. Ce fel de sculptori?" Această grădină a fost a Clarissei de medicii. Lorenzo i-a cumpărat-o, să locuiască aici după moartea lui." Dar Claris, a murit anul trecut în iulie și Lorenzo a înființat o școală pentru sculptori L-a adus pe Bertoldo ca să-i învețe Dar Bertoldo a murit Nu, era numai pe moarte Lorenzo a dat poruncă să fie purtat de la spitalul Santo Spirito până aici, pe o brancardă I-a arătat grădina și i-a spus că el are menirea să reînvie sculptura din Florența la măreția ei trecută Bertoldo a coborât de pe targă și i-a făgăduit lui Lorenzo că epoca lui Ghiberti și Donatello va fi reînviată. Michelangelo sorbea grădina din ochi, plimbându-și privirea de jur prejurul logiilor, îmbrățișând de avalma statui, urne grecești, vase sau bustul lui Platon de lângă poartă. Uite-l chiar pe Bertoldo, pe verandă, spuse Granacii. L-am cunoscut pe vremuri. Vrei să te prezint?" Michelangelo clătină din cap în sus și în jos, cu un fel de furie. O luară de-a lungul aleii așternute cu pietriși înconjurară bazinul și fântâna. Vreo șase oameni, între 15 și 30 de ani, lucrau la mese de scândură. Bertoldo, o făptură atât de firavă încât părea numai duh, fără urmă de trup, purta părul lung, alb, înfășurat într-un turban. Obrajii îi ardeau în timp ce le arăta unor băieți cum să șlefâiască un bloc de marmură. Maestro Bertoldo, îmi dați voie să vi-l prezint pe prietenul meu Michelangelo? Bertoldo ridică privirea. Avea niște ochi albaștri deschiși și un glas stins care, în chip ciudat, acoperea loviturile de ciocan. Se uită la Michelangelo. Cine e tatăl tău? Lodovico di Leonardo Buonarotti Simoni Am auzit de numele ăsta. Lucrezi în piatră? Mintea lui Michelangelo rămase încremenită. Cineva îl chemă pe Bertoldo și el plecă scuzându-se în celălalt capăt al logiei. Granaci îl lupe pe Michelangelo de mână și îl duse prin camerile din casino. Una cuprindea colecția de camee, monede și medalia lui Lorenzo, alta opere ale tuturor artiștilor care lucraseră pentru familia medicilor. Ghiberti, care câștigase concursul inițiat de străbunicul lui Lorenzo de medicii pentru ușile baptisteriului, Donatello, protejatului Cosimo de medicii, Benozzo Cozzoli, care zugrăvise portretele medicilor în pelerinajul magilor la Betlim, Ofrescă din capela palatului lor Tot aici se aflau planurile lui Bruneleschi pentru dom Desenele de sfințele lui Fra Angelico pentru San Marco Schițele lui Masaccio pentru capela Carmine comor care îl uluiră pe tânărul ucenic Granacii îl luă iarăși de mână Îl duse înapoi pe alei spre poartă și apoi afară pe via larga Michelangelo se așeză pe o bancă în Piața San Marco, în mijlocul porumbeilor care îi se îngrămădeau în jurul picioarelor. Își apăsă dureros fruntea cu podul palmei. Când își ridică privirea spre granacii, ochii îl ardeau. Cine sunt ucenicii? Cum au ajuns acolo? Lorenzo și Bertoldo iau ales. Michelangelo gemu. Și eu mai am încă doi ani de ucenicie la Ghirlandaio. Mama mia, m-am nenorocit!" Pațiența!" îl liniști granacii. Tu ești încă bătrân. Când o să-ți termin ucenicia?" Răbdare?" izbuc nimic, Michelangelo. Granacii, eu trebuie să intru acum. Nu vreau să fiu pictor, vreau să fiu sculptor în marmură. Acum!" Cum pot să fiu primit?" Trebuie să fiu chemat!" Și cum pot să fiu chemat? Nu știu Atunci cine știe? Trebuie să știe cineva Nu mă mai împinge Hai să mă dai jos de pe bancă Michelangelo se potoli Lacrimi de ciudă îi umplură ochii Oh, Granaci Ți-ai dorit vreodată ceva atât de tare Încât să nu mai poți îndura? Nu Am avut întotdeauna totul Ce norocos ești Granacci admiră dorința arzătoare oglindită pe chipul prietenului său. Poate. Cartea a doua Grădina de sculptură Capitolul 1 Se simțea atras spre grădina din piața San Marco de parcă în fiecare dintre vechile statui de piatră ar fi fost ascuns un magnet. Uneori, fără să-și dea seama, Pașii îl purta într-acolo. Se trezea dincolo de poartă, stând la pândă în umbra logiei. Nu vorbea cu nimeni și nici nu se avânta pe aleia ce ducea prin pajiște spre cazino, unde lucrau Bertoldo și ucenicii săi. Se mulțumea să stea nemișcat, privind cu ochi lacomi. Chipzuind cu sine însuși, în toiul nopții, pe când frații lui dormeau duși alături, se gândea, trebuie să existe o cale. Sora lui Lorenzo de medici, Nanina, e măritată cu Bernardo Rucelai. Dacă m-aș duce la el și i-a spune că sunt fiul Francescăi, să-l rog să vorbească pentru mine cu Il Magnifico. Dar un bon aroti nu putea să se ducă la un Rucelai cu pălăria în mână. Ghirlandaio era îngăduitor. Trebuie să terminăm panoul cu botezul în câteva săptămâni și să coborâm schela la panoul de jos. Zaharia scrie numele fiului său. Ne-a mai rămas foarte puțin timp. Ce-ar fi dacă te-ai apucat să desenezi în loc să bați străzile? Poți să aduc la atelier un model pentru neofit? Am văzut unul potrivit în târgul vechi, descărcându-și căruța. Firește! Băiatul îl schiță pe tânărul său contadino, abia sosit de pe ogor cu trăsături aspre, gol cu excepția pantalonilor scurți, brache, genunchind ca să se descalțe. Îi zugrăvi pielea în tonuri de un bronz chihlimbariu, trupul greoi cu mușchi grosolani lipsit de mlădiere, dar cu fața inundată de lumină uitându-se în sus la Ioan. În spatele lui desenat doi însoțitori de-ai lui Ioan, cu bărbi albe, cu urmele frumuseții întipărite pe față și cu o forță aspră în trupuri. Granacii se învârtea în jurul lui tot mai neliniștit pe măsură ce siluetele prindeau viață. Ghirlandaio nu e în stare să deseneze asemenea siluete. Le face ca pe niște degete bandajate, nu? Ghirlandaio era prea cufundat în desenarea celor șase panouri care mai rămăseseră ca să se mai amestece și aici. De data asta, când se urcă pe schelă, Michelangelo nu mai simți nicio teamă în fața mortarului ud. Făcu probe pentru tonurile pielii din oalele lui cu vopsea Mulțumit de acest efort fizic final care insufla viața siluetelor sale Apoi le înveșmântă în manti roz și galben cald ca lămâia Dar în tot acest timp în gândul lui striga Doi ani întregi, cum am să pot îndura? Ghirlandaio îl pusese serios la treabă O să te mutăm acum dincolo, în cealaltă parte a altarului să lucrezi la închinarea magilor. Pregătește cartonul cu ultimele două siluete în picioare, aici pe dreapta. Cartonul cu închinarea era și așa prea încărcat cu personaje, încât Michelangelo nu simție o plăcere prea mare să mai adauge încă două.